și în cer și pe pământ, el tată, și Sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții aduce tuturor iubitorilor Cuvântului Lui Dumnezeu, programul numărul 26. Cuvântul om, în versiunea scripturii, respectiva noului testament, vine de la parafrazarea grecescului antropos prin expresia privitor în sus. Iubiți ascultători, prin programul acesta, cât și prin celelalte care sunt rezultatul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, tocmai cu aceasta ne îndeletnicim și anume privirea în sus spre lucrurile de sus, citind noul testament al Domnului nostru Isus Hristos, verset cu verset. Citirea fiecărui verset este urmată de o meditație sau de o cugetare a preotului Nicuriță. Astăzi ne vom continua meditațiile din versetul 8 al Evangheliei după Matei, capitolul 5, după ce mai întâi vom avea istorioarea de zi. Episodul acesta s-a consumat cu mulți ani în urmă, pe vremea când cai purtau diligențele dintr-un loc în altul, prin locuri puști și întunecoase, Adesea atacate de făcători, deci înainte de a apărea mașinăriile acestea purtate de sute de cai putere sau de mii de cai putere, dar nu cai adevărați. Se spune astfel că o doamnă avea să facă un drum lung cu trăsura printr-o pădure deasă. Era noapte. Întunericul era tare apăsător. Auzia tot felul de zgomote ciudate și se părea că vede tot felul de stafii alergând prin întuneric inima mai bătea tot mai agitată și era ca pierdută de groaza ce o cuprinsese din toate părțile. Cu toate acestea și spre surprinderea ei, vizitiul caleștii mâna caii liniștiți și fără teamă. – Vai, cum vezi dumneata drumul? – îl întrebă într-un târziu, așteptându-se toată clipa la o nenorocire. – O, foarte lesne zise el. Eu privesc în sus, iar calea îmi este croită de creștetele brazilor. Să ridicăm așadar ochii în sus, căci de acolo ne vine lumina. Dragul meu ascultător, ai și tu dorința de a ne ridica ochii în sus, spre cerul lui Dumnezeu, singurul loc de unde putem și trebuie să așteptăm tot binele? Hai să facem lucrul acesta printr-o scurtă rugăciune urmată de o cântare, apoi... Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin răbdarea pe care o vei arăta ascultând programul, vom proceda la meditarea asupra versetului 8 de la Matei 5 și în continuare. Doamne Dumnezeule, Tatăl Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui program, cu lumină adusă asupra fiecărui ascultător în ce privește locul de unde ne vine tot binele, și anume. Paradisul pe care l-am pierdut prin nesăbuința păcatului. Luminează neapoi cu privire la calea pe care putem pătrunde din nou acolo și anume jertfa Domnului Isus Hristos. Amin. Nu știu, Iisuse, unde mă Vrei cu mine, nu știu de făr. Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 8 de la Matei, capitolul 5, verset din care am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii precedente, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele care urmează. Versetul spune așadar, Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. A fi curat cu inima... Înseamnă a fi cu inima neîmpărțită Neîmpărțită nu numai între bine și rău Ci o inimă neîmpărțită chiar și între virtuți Între virtute și virtute O astfel de inimă n-are părtășie cu răul Însă mai mult decât atât O astfel de inimă neîmpărțită Nu desparte virtutea neprihenirii de amilei, Ci le unește în cununa curăției un om cu inima curată este un neprihenit milos și un milos neprihenit. Starea de curăție a inimii nu este numai aceea pe care o dobândești când atingi ultima treaptă a desăvârșirii. Frumos limpezește gândul acesta Spurgeon când se referă, referindu-se la Matei 5 8, spune Nu este vorba aici despre o curăție absolută, ci este vorba de acea viață curată în ce privește tendințele inimii, viață care o dă numai cel veșnic curat. Dacă inima inimii este curată, atunci și inima ca viață va fi tot curată. Încheiat citatul. Ferice deci de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, spune Mântuitorul. Iată ce spun și învățătorii bisericii despre acest lucru. Sfântul Grigorie Denisa spune, acest a vedea pe Dumnezeu nu este numai acea siguranță a locuirii lui Dumnezeu în nostru și nici numai directa părtășie duhovnicească cu Dumnezeu, ci ea începe prin dezvoltarea vederii dumnezeiești a cunoștinței prin luminarea ochilor inimii. De comparat Efeseni 1 cu 18. Sfântul Simeon, noul teolog, spune, inima curată care vede pe Dumnezeu nu pot să o facă virtuțile singure, adică faptele bune, fără venirea Duhului Sfânt, așa cum fierarul nu poate curăți fierul numai cu uneltele sale, fără venirea focului. Inima curată aduce mintea în stare de a cunoaște. Curăția inimii este temeiul cunoștinței noastre duhovnicești. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune următoarele. Cunoștința lui Hristos ne vine prin curăția sufletească. Talasie Libianul spune Cel ce își înfrânează trupul și petrece în cunoștință e curățit tot mai mult de cunoștința însăși. Așadar, iubiți ascultători, Dumnezeu și adevărul său se descopere numai minții și inimii curate. Poți avea mintea cea mai ascuțită. Dacă inima nu este curată, ci Păcatul o stăpânește să nu te aștepți la cunoașterea adevărului, să nu crezi că îl vei putea vedea pe Dumnezeu și nici să nu te înșeli că vei ajunge fericit. Numai sângele Domnului Iisus poate curăți inima și numai acea inimă este curățită care vine la el cu pocăință. În măsura în care îl vedem pe Dumnezeu prin credință și curăție de inimă, în acea măsură îl și iubim. Un proverb grecesc spune că din vedere se naște dragostea și cine a ajuns la dragoste față de Dumnezeu și față de lucrările sale, acela a ajuns la fericire. Versetul următor, în versetul 9, Mântuitorul spune Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fi ai lui Dumnezeu. În anumite locuri din Scriptură, Dumnezeu este numit Dumnezeul Păcii cum este în Filipeni 4.9, Roman 15.33, 16.20 și altele. Iar copiii lui trebuie să fie fii păcii. Dacă pacea este una din laturile naturii lui Dumnezeu, la fel trebuie să fie și cei născuți din el. Ce frumos scriu învățăturii bisericii despre pace. Să ascultăm vreo câteva mărturii ale lor. Sfântul Ciprian, fiul păcii, trebuie să caute și să urmeze pacea. Dacă suntem fiei lui Dumnezeu, făcători de pace trebuie să fim. Sfântul Vasile cel Mare Făcătorul de pace devine cel mai apropiat colaborator al lui Dumnezeu și cel mai activ mădular al bisericii. Sfântul Ioan de Aur. Scopul venirii fiului omului în lume a fost să împace pe cei învrăjbiți să reunească inimile dezbinate, să aducă pacea pe pământ. Mântuitorul ne-a încredințat și nouă această înaltă slujbă a împăcării. Sfântul Grigorie de Nisa Dumnezeu dă pacea în așa măsură ca pe ea să nu aibă fiecare numai pentru sine, ci din prinosința cea bogată să dea și acelora care nu au. Din nou Sfântul Ioan de Gură de Aur spune... Dacă ne vom ridica cu război unii contra altora, atunci Dumnezeul păcii nu va fi cu noi. Virtutea și pacea țin sufletul în siguranță. Sfântul Vasile cel Mare, să se facă între voi întrecere bună, care se va învrednici mai întâi să fie numit fiu al lui Dumnezeu, agonisindu-și această vrednicie prin facerea de pace. Avem încă un citat din Sfântul Ioan Gură de Aur, spune el Dacă făcătorii de pace sunt fiii lui Dumnezeu, apoi semănătorii de vrajbă sunt fiii diavolului. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția păcii, așa cum citim la romani 14 cu 17 și așa după cum în împărăția apelor nu poate trăi focul, cum în împărăția luminii nu poate trăi întunericul, tot așa, în împărăția păcii nu pot trăi cei ce sunt fără pace, cei care fac vrajbă între oameni. Pacea este roada iertării păcatelor și a izbăvirii de sub puterea păcatului. Cine stă sub stăpânirea păcatului nu poate avea pace. Citim la Isaia 48 cu 22 și 57 cu 2: Cei răi n-au pace, zice Domnul. Toată tulburarea, toate neînțelegerile, toate despărțirile, toate războaiele vin de aici. Păcatul stăpânește inimile oamenilor și de aceea sunt răi și cei răi nu au pace, zice Domnul. Ferice de făcătorii de pace. Ca să poți face pace, trebuie să fii tu mai întâi un fiu al păcii, să ai tu mai întâi natura păcii. Cine este din Dumnezeu are natura lui Dumnezeu. El este pace. Din greu va răsări tot greu. Din sămânța păcii va ieși tot pace. Nu poți să dai decât ceea ce ai și ceea ce ești, oricât de mult ai trudit să faci altfel. Cum va putea împărți liniște acela care este tulbura? Cum va putea acela care cade în păcat să învețe pe alții să nu cadă? Cum va putea cel rătăcit pe căile fără de legii să călăuzească pe un altul pe calea dreaptă a neprihănirii? Sunt lucruri cu neputință. Ferice sunt făcătorii de pace. Ca să poți face haine, trebuie să știi croitoria. Ca să poți face ghete, trebuie să știi cizmăria dar ca să poți face pace, nu trebuie să știi, ci trebuie să ai pacea în tine însuți. Purtarea creștinilor, spune Origen, trebuie să fie cea mai bună apologie a credinței lor. Putem convinge pe alții de frumusețea împărăției păcii și de toată fericirea ei prin purtarea noastră, prin natura noastră, nu numai prin vorba noastră. Ei vorbesc de pace, dar în inimă au război, spune prorocul. Nici o putere n-au vorbere de pace când tu însuți ești tulburat și răspândești războiul și ura prin tot felul tău de a fi în jur. Cine face pace, cine împarte pace, dovedește puternic că este fiul celui care este pacea, dovedește puternic că nu mai trăiește sub stăpânirea păcatului. Dacă vrem să cunoaștem și să deosebim un credincios adevărat de unul fals, trebuie să ne uităm la purtarea lui, nu la vorba lui. Să ne uităm dacă el răspândește pace sau tulburare în jurul său și vom ști sigur al cui fiu este. Am ajuns acum, iubiți ascultător, cu citirea noastră la versetul 10 din Evanghelia lui Matei, capitolul 5, verset în care Mântuitorul ne spune... Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Iubiți ascultători, neprihănirea este una singură, neprihănire fiind o stare care este plăcută lui Dumnezeu, și aceasta este Hristos. Găsim scris la 1 Corinteni 1 cu 30. Toate celelalte neprihăniri sunt false, sunt periculoase chiar pentru că înșeală sufletul și îl încurcă atunci când trebuie să vină la adevărata neprihănire. Un singur lucru avem de făcut pentru a fi neprihăniți cu adevărat. Ce? Să primim pe Hristos în inima noastră prin credință și pocăință și după aceea să-L păstrăm până la sfârșit ca stăpânul și domnul vieții noastre învățând de la El tot ceea ce trebuie să știm pentru viață. În Hristos sunt rezolvate toate întrebările și toate problemele. În Hristos sunt deschise toate tainele pentru că El este taina tainelor, cum citim la Coloseni 1 cu 26 și 27. În Hristos este adevărata religie. În Hristos este viața. În Hristos este Dumnezeu. Cine se încurcă cu multe lucruri, dar uită de lucrul cel unul singur, de care n-a uitat Maria, cum vedem la Luca 10:41, de care n-a uitat Pavel, Filipen 3:13, de care n-au uitat Petru și Ioan, Faptele 4:12, adică Hristos, acela pierde timpul zadarnic, pierde mântuirea, pierde viața. Deci cine se încurcă cu mai multe lucruri și uită pe cel unul singur, acela pierde timpul zadarnic, pierde mântuirea, pierde viața. Ferice de cine este prigonit pentru neprihănire, adică pentru Hristos și nu pentru altceva. Căci poți fi pregonit pentru păreri religioase, pentru păreri filozofice, pentru păreri politice, dar pentru prigonirea acestela nu ți se garantează împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă nu știm multe lucruri despre Hristos și știm numai un singur lucru, am fost orb și acum văd, cum spune la Ioan 9,25, așa cum a spus orbul vindecat, este de ajuns. De fapt, acesta e lucru principal pe care trebuie să-l știm despre Hristos, să știm că El este un mântuitor personal și să putem spune precis ce ne-a făcut El nouă. Cea mai puternică mărturie despre Domnul este aceea când spui ce ți-a făcut El ție. Prin această mântuire îl vestești cu adevărat, îl înalți cu adevărat și poți cu adevărat aduce suflete la El. Un bolnav nu se interesează de studiile unui medic, nici de orașele unde a studiat, nici de cărțile pe care le-a scris, ci se interesează câți bolnavi a vindecat. Pe el îl interesează dacă poate fi vindecat. Tot așa trebuie și eu să mărturisesc despre Domnul, să spun ce mi-a făcut el mie, cum m-a vindecat el pe mine, căci atunci sufletele sunt cu adevărat atrase spre el atunci și învățăturile Domnului vor avea răsunet Și dacă pentru aceasta sunt prigonit, ferice de mine Adevărata slujbă este mărturia care o depun pentru el prin viața și trăirea mea Ferice de cei prigoniți, deci, spune el din pricina neprihănirii Căci a lor este împărăția cerurilor Prigoană înseamnă suferință în altă traducere spune, fericiți sunt cei care sufere pentru dreptate. Drumul spre împărăția cerurilor trece prin cuptorul suferințelor, prin furtuna prigonirilor de tot felul. Suferințele drepte dau valoare unui suflet, așa după cum focul dă valoare aurului prin faptul că îl curăță de tot pământul din el ferice deci de cei care sufere pentru dreptate. Și faptul că suferi în interiorul tău, că nu ești drept cât ai dori să fii după cuvânt, este tot o fericire, este tot un drum spre fericirea cerurilor, spre împărăția cerurilor, pentru că dorești să te îndrepți și cine dorește va ajunge. Un mistic apusean spune așa Dacă un hoț pe cale de a fi spânzurat și ar fi meritat-o pe drept fiindcă a furat, sau un ucigaș căruia tot așa i s-ar lua viața pe drept. Dacă ei, în cugetul lor, ar ajunge la convingerea sufer pentru dreptate, că se procedează drept cu mine, imediat ar găsi calea mântuirii. Chiar și târharul de pe cruce, dacă vrem să vedem neapărat în cuvânt, a ajuns la încredințarea că sufere pe drept și de aceea. S-a putut mântui. Pocăința începe deci cu recunoașterea păcatelor. În clipa când cineva și-a recunoscut sincer păcatele și îi pare rău că le-a făptuit, este primit de Dumnezeu în rândurile mântuiților, pentru că părându-i rău că le-a făptuit, recunoscându-le și părându-i rău că le-a făptuit, se va îndrepta către acela care are puterea să dea iertare și curățire prin sângele crucii sale. Un astfel de om, dacă moare imediat după recunoaștere, ajunge în fericire. Dacă rămâne încă în viață, trebuie să-și ducă darul mântuirii cu multă atenție până la capăt ca să nu-l piardă cum ne învață cuvântul la Filipeni 2 cu Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii În originalul grecesc, prigonit înseamnă hăituit. Așa după cum vânătorii hăituiesc vânatul cu câini și cu multă gălăgie, tot așa cel credincios, cel neprihănit, este hăituit de diavolul prin câinii lui, făcând mare zgomot, așa încât niciun loc de odihnă nu e pe pământ pentru el. Numai cei neprihăniți sunt urmăriți și prigoniți, după cum numai corăbiile încărcate cu bogății sunt urmărite de pirați. Semnul că cineva este neprihănit, că are valori spirituale în el, este urmărirea și prigonirea lui pe pământ. Diavolul nu urmărește decât pe cei care poartă valori. Lupul urmărește numai oile vii, nu oile pictate. Neprihănit este numai acela care l-a primit pe Hristos în inimă și îl poartă clipă de clipă, trăind după cuvântul său prin călăuzirea Duhului Cel Sfânt. Hristos este valoarea din noi, comoara comorilor. Din pricina lui suntem urmăriți și hăituiți de toți frăjmașii. Balzac spunea că unde nu sunt dușmani, acolo nu e nici biruință. Ferice deci de cei prigoniți din pricina neprihenirii, din pricina curăției lor sufletești, din pricina adevărului pe care îl au și trăiesc, căci a lor este împărăția cerurilor. În versetul următor, la versetul 11 din Evanghelia după Matei la capitolul 5, Mântuitorul ne vorbește despre o altă fericire și anume Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Iubiți ascultători, nicio suferință, nicio prigoană, Nicio o cară nu este urmată de fericire decât aceea care vine din pricina Domnului Isus, din pricina adevărului său, din pricina vieții sale care trăiește prin noi, adică atunci când noi trăim cum a trăit el, când, căutând să facem numai voia tatălui, de îndată ce căutăm așa, ne ridicăm vrășmaști pe Satana și pe toți cei din jur, ba chiar și pe cei din lumea religioasă împotriva noastră. Din pricina mea, zice mântuitorul. Fericit este sufletul care s-a lipit cu adevărat de viața Domnului Isus, printr-o credință curată și printr-o dragoste fierbinte, care nu mai are voință proprie planuri proprii, lucrări proprii, ci, lepădându-se de toate, a primit tot ce are Iisus, viața lui, voia lui, planurile lui, lucrările lui, calea lui. Din pricina prieteniei cu el, din pricina dragostei noastre față de el, din pricina contopirii cu el, urmează automat prigoana și o cara. O, ce fericire! Există ocări de care e mai mult mai măguritor să te învrednicești decât să fii omorât de o oarecare altă laudă. Mai bine e să fii prigonit și ocărât, ba chiar și omorât din pricina Domnului și adevărului său, decât să fii lăudat și onorat în lumea păcatului și a minciunii. Mai bine moartea cu el decât viața fără el pe pământul fără de legii. Învățătura Domnului Isus primește viața în mine numai datorită dragostei mele față de el și față de fapturile lui. Altfel, e ceva mort. Pregoana și ocara vin numai acolo unde este viață. Nimeni nu se luptă cu statuile moarte. și vii sunt ținta inamicului și tocmai din pricina aceasta suntem și noi ținta lui. Ochii sus, însă. Biruința finală este a Domnului și a tuturor a celor la care suntem uniți cu El. Amin. Ibiți ascultători, un anumit motiv ne determină ca la punctul acesta să anunțăm încheierea programului numărul 26, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În timpul care ne-a mai rămas, să dăm citire unei poezii relativ scurte, intitulate Lecție de armonie, în care vedem una din modalitățile prin care Satan, apropo la cele ce am vorbit până la punctul acesta, prigonește pe copiii a lui Dumnezeu folosindu-se de lipsa lor de veghere. Să dăm citire, deci, poeziei. Ne poate. Și că într-o orchestră, fiind ea cam dezacordată cum se întâmplă câteodată, în pauză pornit taifasul. Eu sunt nemulțumit profund," vorbind tei al contrabasul. Dreptatea în lumea asta nu-i. Poftim. Vioara cât un pui și ea în frunte. Eu la fund." Eu ce să spun?" Sări un flaut cu aroganță, eu descendent, fără din prima sculă muzicală, sunt pus așa, doar ca nuanță. Se mai aude oare tonul când sare bubuin trombonul? Dar eu, sări și organtoi, eu sunt și flaut, și oboi, și corn, și trâmbiță de aramă, și violină, și cimpoi, și totuși, cum vedeți și voi, m-au pus la zid ca pe o infamă. Și se făcu în tărăboi, sări și talgerul deodată. Bunicule, vorbi nepotul, mă tem că e prea gogonată. poate ieși și nu poveste, dar ea încearcă să străbați să vezi ce învățătură este. Morala? De să mă iertați, dar triste e când se dă de veste că frații... Uite că sunt frați! Manu.